«Він там живе постійно?» – трохи спантеличено відповіла Євгенія. Професор самою мімікою подав їй знак, що розмову закінчено, але у виразі його обличчя можна було прочитати, що він би хотів поговорити з Євгенією окремо, без мене. Коли по дорозі додому я сказав про це дружині, вона траківливо заперечила. «Нічого схожого, тобі здалося». Я звернув їй увагу ось на що. «Як можна щось радити, не цікавлячись змістом самої ідеї?» «Так, я не згоден з Марксом. У мене свій погляд на природу додаткової вартості. Та якби сто років тому психіатри так само ставилися до ідей, не було б жодного марксизму». «Це ж чому?» «Бо Маркса неминуче визнали психічно хворим». Євгенія Силована посміхнулася. «А ти що б хотів?» «Щоб психіатри взагалі не втручалися в ідейні суперечки. Це не їхня прерогатива. Саме тому професор і не цікавився змістом ідеї. Його цікавив лише твій психічний стан. Якби що, не погодився я, чого ж він так перелякався, коли я заговорив про майбутню катастрофу. Бо ілліва людина. Тільки людина, а не посланець небес. В останніх словах я вловив сарказм. Промовчав, Але відзначив тихцем, що відчудження поміж нами зростає. Щойно, Тобто у квітні 1993 року я ретельно проредагував вітер в обличчя». Для читача мусить бути несподіванкою, що я спромігся на таку працю. А проте спромігся. Шрифт у цьому виданні виявився доволі виразним. Я прочитував сторінок по 10 за робочий день, викреслюючи те, що так руйнівно шкодило моєму твору. Перш за все, то були русизми. Пишучи роман, я, звичайно, зазирав у словники, де брав звідти вивернуті на московський лад слова. Вивернуті заради русифікаторських намірів Наведу приклад Словник під редакцією Максима Рильського Подавав як синоніми слова Ризик і риск Хоч друге слово було не синонімом А відвертим русизмом Я брав друге, бо в побуті послуговувався Услід за Євгенією російською мовою Мало значення і те, що я виріс у Донбасі Багато років віддав збройним силам Та було в романі дещо гірше від русизмів примітивні компартійні сентенції. Я вже писав про те, що був колись заповзятим сталіністом. «Вітер в обличчя» я почав писати іще за життя Сталіна, отож зрозуміло, звідки це нестримне бажання прокоментувати з партійних позицій кожну подію в романі. А проте «Вітер в обличчя» за самою фабулою та психологічними колізіями аж ніяк не годився для партійної дидактики. Вона тепер для мене виглядала просто таке відворотно. Отож, по суті, нічого в романі не переробляючи, я добре простругав його редакторським рубанком. Гадаючогося морального я не вчинив. Тут немає фальсифікації. Є просто узгодження з пізнішими смаками автора. Я, скажімо, не вносив зміну дещо зідалізований образ Парторга Дороніна. Це справді була б фальсифікація. Я лише не викреслював те, що викреслив би досвідченіший автор іще навіть за життя Сталіна. Це ж закон художньої прози. Якщо характер чи події виписані достатньо, їм не потрібні жодні коментарі. Вони промовляють самі за себе. Треба сказати правду, я просто такий щасливий, що виконав цю речівну роботу. Роботу, на яку після втрати зору не міг навіть сподіватися. Єленія такий справді хотіла вилікувати мене. Вона наполягала, аби я менше працював, натомість більше віддавав часу відпочинку. Лід фонд СРСР майже всюди в курортних зонах мав свої будинки творчості. Від звичайних будинків відпочинку вони відрізнялися тим, що надавали письменникові окрему кімнату, обладнану під робочий кабінет. Годували не гірше, ніж у партійних санаторіях. Компартія дбала про своїх помічників. Я обрав Гагру. Вона запам'яталася мені з попередніх відвідин, як місце під сонцем, де Бог запланував рай. А вже самим людям належить вирішити, як ним розпорядитися. І я все ще не здатний повірити, що там можуть точитися криваві бої, гинути мирні громадяни. Тоді це місто і справді нагадувало Райський куток. Східний берег Чорного моря здатний змагатися своєю красою з Італією, Флорідою та іншими субтропічними регіонами планети. Вірю, Сюди колись прилітатимуть мільйони туристів з усіх континентів, та я вже, мабуть, до того часу не доживу. Мій літак мав приземлитися в Адлері. Бувають хвилини, коли нібито нічого особливого і не сталося, але ти переживаєш той момент у своєму житті, який прийнято називати моментом істини. Цього разу я кажу не про свою зустріч із Богом.